Langabetuek haulku eske. Bai, esan? Seztagoko langabetuen asambradako egoitza? Bai, e, zer nahi duzu? Ba, begira, atxasotik deikahari naiz. Langabetuen talde bat osatu dugu eta egunkariaren bidez izan dugu zuen esperientzaren berri. Zein aholku emango didazue, zuek ireki duzuen bidea, gure taldean praktikan jartzeko? Ba, nire aholkua zerrenda bat osatzea da, eta goizero-goizero bilera bat egitea. Taldeak aurrera egiteko behar dituen arauak denon artean erabakiz. Zer egin dezakegu enpresa batera aurkezten garenean izango itugun oztopoak handitzeko? Ba, eman dezakezuen lehenengo pausua izan daiteke... E, e, Bai, eh jar zaitezkete harremanetan sindikatuekin, hauek lagunduko dizuete aipatu dituzuen uztopoak gain ditzen. asko laguntzagatik. Ez horregatik, eh gure esperientzia laguntzen badizue, nahi dituzuen azalpenak emateko presgaituzue, eh. Bueno, jo. No Hor.